Johanna Pohátyi A faragásokkal díszített, festett és aranyozott nagy utazóbatár szinte siklott a fák között. Olyan hosszú volt, hogy egy-egy fordulónál kétszer is vissza kellett tolatnia, amíg ismét egyenesbe jutott. A meredek kapaszkodókon a kíséret férfi tagjai kénytelenek voltak leszállni lovakról, lovukról, hogy tolják a nehéz járművet. Jól lehet a tölgyfából készült hatalmas szekrény közvetlenül a tengelyeken nyugodott. A belsőében felhalmozott párnák és szőnyegek miatt alig lehetett érezni az út zökkenőit. A batárban, szinte mint egy szobában, hat asszony ült, fecsegtek, csontjátékkal szórakoztak, és találós kérdéseket adtak fel egymásnak. Hallották, amint a fák alacsonyabb ágai végig súrolják a kocsi bőr tetejét. Poitier Johanna félrevonta a lilionvirágokkal, virágokkal, és az Artoa három aranykastélyát ábrázoló címerrel díszített ablakfüggönyt. Hol járunk? kérdezte. Az otyié mentén, úrnőm, felelte Beatrice de Hirszon. Egy órán belül viccben leszünk, Döni nagybátyámnál. Nagyon fog örülni, hogy viszont látja úrnőmet. És talán Mau úrasszony is ott várja már úrnőm férjeurával együtt. Poitier Johanna tájat nézte, a még zöld fákat, a réteket, ahol a parasztok a gyér-sarjút kaszálták a napfényes ég alatt amint oly gyakran előfordul egy-egy esős nyár után, most, szeptember végén, szépre fordult az idő. Kérem, Johanna úrnőm, ne hajoljon ki minduntalan ennyire, folytatta Beatriz. Mao úrasszony meghagyta, hogy ügyeljen és nem mutatkozzék, amikor ártóába érünk. De Johanna nem bírt uralkodni magán. Nézni, nyolc napja, amióta kiszabadult börtönéből, nem is tett egyepet, mint amikor egy kiéhezett, teletömi magát étellel, s mégsem hiszi, hogy valaha is jól tud lakni. Pillantásával úgy vette birtokába újra meg újra a világegyetemet. A falevelek, a könnyű fellegek, a távolban kirajzolódó templomtornyok, egy madár röpte, a fű a réten. Mindez lelkesítően, ragyogónak tűnt szemében. Amikor a dördeni várkastély kapui kitárultak előtte, és az erőd kapitánya mélyen meghajolva kellemes utazást kívánt neki, kifejezve, hogy mekkora megtiszteltetést jelentett számára vendégül látni őt, Johanna cinte szédülés környékezte. Megfogom-e valaha is szokni a szabadságot? kérdezgette önmagát. Párizsban csalódás érte. Anyának sürgősen ártóába kellett utaznia, de leánya rendelkezésére hátrahajta Utibatárját, több udvarhölgyét és sok szolgáló leányát. Mi alatt szabók, varónők és himzőasszonyok siettek összeállítani új ruhatárát, Johanna kihasználta-e néhány napot, és Beatriz társaságában bejárta a fővárost. A világ túlsó végéről érkezett idegennek érezte magát itt és amit csak látott, minden elbűvölte. Az utcák nem fáradt bele az utcák látványába. A rőfös galéria kirakatai, az ötvösök rakpartjának boltjai. Mindent végig akart tapogatni, mindent meg akart vásárolni. Bár most is megőrizte régi tartózkodó, zárkózott modorát, szeme felragyogott, teste érzéki örömre gyúlt, ha megérinthette a brokátokat, gyöngyöket és ékszereket. De az emlékeket mégsem tudta előzni, hogy valaha burgundi Margittal, Blankával és a Doné fivérekkel járt erre. Börtönömben sokszor megfogadtam, ha valaha is kiszabadulok, Soha többé nem foglalkozom léha dolgokkal, gondolta. Egyébként annak idején nem leltem oly sok örömet az ilyesmiben, mint most. Mitől támad hát bennem ez a leküzdhetetlen mohóság, amit nem tudok elfolytani? Gondosan szemügyre vette a nők öltözékét, aprólékosan meghégyezte a fejékek, ruhák és köntösök új díszeit. Megpróbálta kiolvasni a férfiak szeméből, hogy milyen hatással van rájuk. A felé áradó néma bókok, és ahogy a fiatal emberek utána fordultak, megnyugtathatták. Kacérságára álnok mentséget talált. Elvégre a férjem miatt tudnom kell, hogy van-e hatalma hajdani szépségemnek. Az igazat megvalva, a 16 hónapig tartó fogság alig hagyott nyomot rajta. Igaz, hogy a dördeni várban az élet semmiben sem hasonlított sátegáját börtönére. Johannának megfelelő szobájai szolgáló leánya volt, megengedték, hogy olvasson, hímezzen, sőt, még sétálgathatott is a vár gyümölcsösében. Inkább csak elviselhetetlenül unatkozott, mint sem szenvedett. Karcsú még mindig ugyanolyan kecsesen tartotta a tekert hamis hajfonatokkal lékes kis fejét, a kisén magasan fekvő arccsontokkal és a halántéka felé megnyúlt aranyszínű szempárral, mint régebben. Szeme csak úgy, mint járása, egész egyénisége, egy szép szőke berber agárra emlékeztetett. Johanna alig hasonlított az anyjára, ha csak abban nem, hogy az ő egészsége is elpusztíthatatlannak bizonyult. Inkább apja leánya volt, az elhúnyt palota grófé, e tökéletes eleganciájú nagyúré. Most utazásának céljához közeledve, Johanna türelmetlensége egyre fokozódott, az utóbbi órákat hosszabbnak találta, mint az elmúlt hónapokat összesen. Tán a lovak ügetnek lassabban a megszokottnál, nem lehetnek is sürgetni a lovászokat. Számomra is lassan érkezik el a pihenő úrnőm, Habár másoknál fogva. Szólalt meg a batár túlsó végében ülő egyik kísérő hölgy. Ez a hölgy Bömon úrasszony, Hat hónapja áldott állapotban volt. Az utazás már kínossá vált számára, olykor hasára pillantott, és akkorát átsóhajtott, hogy társanői nem tudták megállni nevetés nélkül. Poatyéi Johanna halkan megkérdezte Beatrice-t. Biztos vagy benne, hogy férjemnek ennyi idő alatt nem volt más kapcsolata? Nem hazudtál nekem? Nem, úrnőm, efelően megnyugtathatom. Egyébként Pátijén a hiába is nézett volna más asszonyra, többé már eszébe se jutna az illető. Miután megitta a bájitalt, amely teljesen úrnőm rabjává tette. Látja, ő maga kérte a királytól, hogy úrnőm visszatérhessen. Még ha volna is szeretője, nem fontos, majd megszokom. Többet ér egy férfi, ha osztozni is kell rajta, mint a börtön, gondolta Johanna. Ismét elhúzta a függönyt, mintha ezzel is fokozni tudná az iramot. Az ég szerelmére, úrnőm, szólalt meg ismét Beatrice, nem mutatkozzék ilyen nyíltam. Errefelé mostanában nem nagyon szeretnek bennünket. Pedig az emberek igen nyájasnak tűnnek, és ezeknek a bennünket köszöntő parasztoknak az arca nem eléggé tisztelet tudó, kérdezte Johanna. Lengette a függönyt, nem láthatta, hogy az őt, mély meghajlással üdvözlő három paraszt, miként szalad a batár mögött, a bokrok közé, hogy elkösse lovát és nyerekbeszögve elvágtasson. Egy perccel később a kocsi berobogott a vicci udvarára. Johanna türelmetlenségének ekkor újabb próbát kellett kiállnia. A fogadására siető Döni de Harrison közölte, hogy sem Artois grófnője, sem pohátyi grófja nem érkezett meg, s hogy innen tíz mérföldnyire, a Hesdini kastélyban várnak rá. Johanna elsápat. Mit jelent mindez? vonta félre Beatrice-t. Nem olyan ez, mintha bujkálnának, nehogy találkozniuk kelljen velem. Váratlanul rátört a félelem. Az utazás, a karjából eresztett vér, a bájital, a dördeni őrök udvariassága, mindezek vajon nem valamiféle komédiának a jelenetei, amelyben Beatrice játsza a gonosz boszorkát? Elvégre Johannának semmiféle bizonyítéka nem volt, hogy férje valóban visszahívta. Talán csak egyik börtönből a másikba kísérik, rejtélyes okoknál fogva, a szabadság látszatát kölcsönözve az átszállításnak. Ha csak, ha csak, és Johanna elborzadt te szörnyű feltevés gondolatára, ha csak nem óvatosságból engedték Párizsban szabadon kószálni, hogy aztán büntetlenül eltehessék lábalól. Beatrice nem titkolta előtte, hogy Margit milyen gyanús körülmények közepette pusztult el. Johanna elszörnyedt, amikor eszébe jutott, hogy talán rá is hasonló sors vár. Nem sok figyelmet szentelt a Danny de Harrison által feltállaltatott étkeknek. Az egy hét óta tartó boldogság állapota most iszonyú aggodalomnak adott helyet, és igyekezett a jövőt a körülötte lévők arcáról leolvasni. A mindig homályosan, gunyoros, vontatott hangú Beatriz kifürkészhetetlen volt. Nagybátyja a kincstárnok alig szólalt meg, és roppant zavartnak látszott. Szemmel másfajta gondok foglalkoztatták. Johannának két nemes urat mutattak be. Likué és Nédonsel urakat, akik majd Hezdínbe kísérik. Egyiket sem találtatóságosan bizalomgerjesztőnek, csak nem bízták meg őket valamiféle, az egyik út kanyarulatnál elvégzendő gyászos munkával. Aki Johannával beszélt azok közül, senki nem tett célzást rabságára. Mindenki úgy tett, mintha nem tudná, hogy valaha is börtönben volt, és ez a körülmény sem nyugtatta meg. A társalgás, amelyből egy szót sem értett, kizárólag az ártóai helyzet, a szokások a király küldöttei által javasolt, kompányi találkozó és a zavargások körül forgott. Utazás közben nem vett észre urnöm némi nyugtalanságot vagy fegyveres gyülekezést, kérdezte Dönide Hirson Johannát. Nem látta mi ilyesmit, felelte az asszony. A vidék igen nyugodalmasnak tűnt. Pedig zavargásokat jeleztek, és ma reggel megtámadták két elöljárónkat. Johanna egyre inkább hajlott a feltételezésre, hogy e szavakkal csupán el akarják altatni bizalmatlanságát. Mintha láthatatlan háló vette volna körül, amely egyre szorosabbra zárul. Egyedül érezte magát, rettenetesen egyedül. A várandós udvarhölgy rendkívül falánkul evett, és hasát nézegetve továbbra is nagyokat sóhajtott. A lófogú, sárga arcú és hajlotválló Nédonsé úr megszólalt. Biztosíthatom, Döni uram, hogy a grófnő előbb-utóbb engedni lesz kéntelem. Használja ki a grófnőre gyakorolt befolyását, hogy legalább részben mutatkozzék engedékenynek. Mondja meg neki, hogy meneszze kegyelmed Thierry Fivérét, bármi kínos is ezt éppen kegyelmed előtt említeni, vagy tegyen úgy, mintha menesztené. Amíg ő a kancellár, addig a szövetségesek nem hajlandók tárgyalni. Likvé uram és jó magam sokat kockáztatunk, amikor hűségesek maradunk a grófnőhöz, és ugyanakkor látszólag együtt működünk a többi báróval. Minél tovább vár a grófnő, Robert unokaöccse annál több lelket szerez magának. Ekkor egy poroszló rontott az ebédlőterembe, hajadon főtt és lélek szakadva. Mi történt, Kornió? kérdezte Döni de Hírszon. Kornió poroszló néhány szaggatott mondatot liheget Döni de Harrison fülébe. Az elsápott, lesöpörte térdéről az abrosz szélét és felugrott padjáról. Egy pillanat, uraim, utána kell néznem. És már is rohant kifelé a terem egyik kisebb ajtaján át, nyomában a mellőle egy tapottat sem tágító kornióval. Rohanó lépteik zaja csak hamar elhalt a lépcsőm. A jelenlévők még fel sem meglepetésükből, amikor az udvaron hatalmas lárma kerekedett, mintha egy egész hadsereg vágtatott volna be. Egy kutya a torka szakadtából vonított, alaposan oldalba rúghatták. Liki és Nédonsel az ablakhoz szaladt, a poetjék kísérő hölgyek pedig, mint megriadt gyöngytyúkok a terem egyik szögletében gyülekeztek. Johanna mellett nem maradt más, csak Beatrice és a várandós udvarhölgy, akinek arca ijesztő szint öltött. Beatrice összekúcsolt kézzel reszketett. Johanna ebből megértette, hogy semmiképp nem lehet a támadók cinkosa. De a helyzetetől egy csepecsem lett erősebb, és kevés idő maradt a gondolkodásra. Az ajtó ekkor inkább kivágódott, semmint megnyílt, és szuásztrémek komon vezetésével, mint egy húsz báró rontott a terembe, kardjukkal hadonászva, torkuk szakadtából ordítoztak. Hol az áruló? Hol a hitszegő? Hová bújt el? Az elébük táruló képláttán tétován hőköltek vissza. A meglepetésre több okuk is volt. Mindenek előtt dönide de távolléte, hiszen bizonyosak voltak benne, hogy itt találják, s most, mint valami szemfényvesztő fátyla mögött váratlanul nyoma veszett. Aztán ez a sápítozó, ájoldozó asszonyhad, úgy egymáshoz bújva, mintha már is az általános erőszak áldozatai lennének. Végül és főképp Likő és Nédonsen jelenlétén csodálkoztak. Tegnap előtt a két lovag még ott volt az összeesküvők soraiban, most pedig itt látják őket az ellenséges tábor egyik tagjának házában, terített asztal mellett. Sértések özönne údult az árulókra. A bárok tudni akarták, hogy mennyi pénzt kaptak esküszegésükért. Szemükre hányták, hogy harminc ténárért eladták magukat a hírszonoknak. Szoasztré vaskesztyűs öklével Nédonsél megnyúlt sárga arcába vágott, akinek száját elöntötte a vér. Liköé igyekezett kimagyarázkodni, igazolni magát. A szövetségesek ügyét jöttünk védelmezni. El akartuk kerülni a felesleges öldöklést és pusztítást. Már ott tartottunk, hogy szavakkal többet érünk el, mint kegyelmetek a fegyvereikkel. Elhallgattatták, és szidalmakkal halmozták el. Lenn az udvarban, a szövetségesek még egyre ordítoztak. Legalább százal lehettek. Nehogy kiejtse a nevem, suttogta Beatrice pohátyi grófnéjának. Az én családommal akarnak leszámolni. A várandós hölgy idegrohamot kapott, és lerogyott az egyik padra. Merre van ma grófnő? hangoskodtak tovább az urak. Meg kell hallgatnia bennünket. Tudjuk, hogy itt van. Követtük a kocsiját. Johanna kezdte tisztában látni a helyzetet. Elármás társaság ez alkalommal nem az ő életére tör. Első rémülete eloszlott. A haraktól elszorult a torka, és erejében felpesdült az ártoáivér. grófnéja vagyok, kiáltotta, a kocsi, amelyet láttak, engem szállított idáig. Nem túlságosan van kedvemre, hogy ekkora zajjal rontanak be oda, ahol én tartózkodom. A lázadok nem tudták, hogy Johanna kiszabadult börtönéből, és a váratlan bejelentés hallatán egy percre elnémultak. Kétségtelen, egyik meglepetés követi a másikat. Lenének szívesek megnevezni magukat? folytatta Johanna, mert csak olyan emberekkel szoktam szóba állni, akiket előbb bemutatnak nekem. Ebben a harci mezben ugyancsak nehéz felismerni valakit. Szoastre vagyok, felelte a busa vörös szemöldökű lázadó. Ez pedig társam, komon. Ime, Jean de Finé unagyuram, Sanvenant úr és Longvillers úr. Maogróf nőt keressük. Hogyan? vágott közbe Johanna. Én csupa nemesi nevet hallok. Ezt nem hittem volna azok után, ahogyan hölgyekkel szemben viselkednek, akiket megvédeniük lenne illő, és nem megtámadniuk. Nézzék csak az áldott állapotban lévő Bömon úrasszonyt, aki elájult kegyelmetek miatt. Nem szégyellik magukat? A szövetségesek soraiban némi bizonytalanság támadt. Johanna szép volt és büszke modora, ahogyan szembeszállt velük, imponált nekik. Meg aztán a király sógornője, akit úgy látszik ismét kegyeibe fogadott az uralkodó. Jean de Finney, aki a nagyurak között a legelőkelőbb születésű és a legtekintélyesebb volt, emlékezett rá, hogy Johannát annak idején látta az udvarnál. Most megnyugtatta, hogy nincs semmi rossz szándékuk vele. Látogatásuk csupán dönide Hírszonnak szól, aki esküvel fogadta, hogy fivérét megtagadja, de esküjét nem tartotta meg. A szövetségesek tulajdonképpen azt remélték, hogy Mao csapdába Maot, csapdába csalják, és helyzet elé állítják, hogy csalódásukért elégtételt vegyenek, fosztogatni kezdtek. A vici udvarház egy órán keresztül ajtócsapkodás, bútorrecsegés és edénycsörömpölés lármájától vízhangzott. A falakról letépték a szőnyegeket és a kárpitokat, a pohárszékekről ellopták az ezüst neműt. Ezután a felkelők kisé lehiggadtak, ám továbbra is fenyegetőzve kísérték Johannát és asszonyait a nagy aranyozott batárhoz. Szóasztré és Komon vezetésével hangos fegyvercsörgés közepette indult el a kocsi a Hezdín felé vezető úton. Így módon a szövetségesek most már bizonyosra vették, hogy eljutnak Ártoá grófnőjéhez. Körülbelül egy mérföldnyi utazás után Iverni városkát elhagyva megállt a menet. Néhány szövetségesnek, akik Dönny de hírszon keresésére indultak volt, sikerült elkapni a szökevényt, amikor a mocsarakonát igyekezett átkelni, az oatjéjén. Döni most csárosan, megverten, véresen, láncra verve támolygott, két lóháton ülő báró között. – Mit csinálnak vele? Mit akarnak tenni? – suttogta Beatriz. – Milyen állapotban van szegény! Titokzatos imákat kezdett mormolni, amelyeknek sem latinul, sem franciául nem volt értelme. A bárok némi tanácskozás után úgy döntöttek, hogy Dönny de Hirsont túszként egy közeli kastélyba zárják, de gyilkos haragjuknak mindenképp áldozat kellett. Dönivel együtt fogták el Kornió Ez a Kornió pedig... Vesztére néhány nappal előbb részt vett Szoasztré és Komon letartóztatásában. A két báró felismerte, és a szövetségesek követelőzni kezdtek, hogy azonnal ott helyben végezzenek vele. De úgy, hogy halála példaként lebegjen Mao többi poroszlója előtt, és gondolkodásra késztesse őket. Egyesek akasztást javasoltak, mások kerékbetörésre, Megint mások elevenen való eltemetésre szavaztak. A kegyetlenség eme nagy vetélkedése az áldozat előtt folyt le. Füle hallatára tárgyalták meg, milyen módon fogják meggyilkolni. A térden álló poroszló arca verejtékben úszott, miközben ordítozva hangoztatta ártatlanságát, és életéért könyörgött. Szóásztre végül olyan megoldást talált, amely az elítélten kívül mindenki mást kielégített. Egy létrát kerítettek. Korniót felhúzták egy magas fa tetejére, és hónajánál fogva az egyik ához kötötték. Miután jó ideig ott kapálózott a várok örömére, elvágták kötelékét, hogy a földre zuhanjon. A szerencsétlen mindkét lába eltört, és fájdalmasan üvöltött, miközben megásták sírját. Álva temették el, csak a feje mered ki a földből. Szemei örjöngbe forogtak. Poatyé Grófniának kocsija ez alatt ott vesztegelt az út közepén. Kísérő hölgyei befogták fülüket, hogy ne hallják a megkínzott jaj veszékelését. Johannát ájulás környékezte, de nem mert közbeavatkozni. Félt, hogy ezzel magára vonja a szövetségesek haragját. Szóasztré végül is hosszú kardját oda nyújtotta egyik csatlósának. A föld színén villant a penge, és kornió poroszló feje végig gördült a füvön, vörös úthoz hasonló vérsugárral öntözve meg a környező lazatalajt. Amikor ismét megindult a szekér, a gyermeket váró udvarhölgyet görcsök lepték meg, és ülésén hátradőlve sikoltozni kezdett. Azonnal tudták, hogy magzatát nem fogja tudni kihortani.